Jaha, då ska vi ta och eh, fortsätta läsa här. Kanske sörper lite kaffe också. Del tåg eh, stannade vi i många stationer. Vissa tåg gick väldigt snabbt. I, snälltåg hette det ju. Eh, och de svirschade förbi det mesta ja, faktiskt här. Stannade vi tvåtal stationer. Eh, men det var inte många tåg som gick hela vägen mellan Stockholm och Gimo faktiskt äh, nej det var bara tvåtal tåg Rimbo Stockholm var lite mer sen har det namn också på flera stationer emellan där då äh, faktiskt äh, och äh, ja så att uh, det är kul med uh, så här gamla tidtabeller. Jag tänker. Från uh, gamla tiderna. Som aldrig kommer tillbaka. Och att studera, studera gamla tidtabeller faktiskt. Det är uh, ganska häftigt faktiskt. Uh, vi ska backa lite grann här. Uh, kan man se sträckan. Uh t -tabeller. jaha. Så det var ju en välla massa. Även äh, karta här. Beskrivning också av de linjer och dess omgivningar. Följande beskrivning av sj linjerna kommer från Svenska Järnvägsföreningens jubileumskrift 1926. Jag samlar också på gamla bilder, främst från järnvägar och järnvägstationer och sånt faktiskt. Det är fantastiskt. Mm. Stockholm Roslagens järnvägar utgörs av en kombination av ångdriven och elektrisk järnväg. Varav den förra utgår från Stockholm Östra station. Vi lägger en vinkel mellan Valhalla vägen och planen framför Kungliga Tekniska högskolan. Och sedan den 15 maj 1895 hade den elektriska banan utgått från nedre Ängelbäcksgatan. Inom <kör> beslut av Stockholms stadsförmäktige år 1924 skulle det en kilometer långa gatuspåret mellan Ängebäcksplan och Österstation slopas. Men efter underhandlingar har banans utgångspunkt för tiden intill 1 maj 1939 fördags och Runebergsplan vid Humlegården. Mellan Stockholm Östra och Djursholms Danderyd är banan dubbelspårig och trafikeras gemensamt av ångtågen om elektriska tågen. Och flera olika hållplatser också har bytt namn faktiskt kan jag tillägga. De har ändrat sitt namn med tidens gång. Här ser man Djursholms Ösby station omkring den här 24. Och spåret till höger går emot mot Park va. Och de till vänster går upp mot Rimbo och så, åt det hållet. Det fanns en annan gren som hette Djursholms Ösby till Altorp. Men idag så går man Djursholms Ösby upp mot Nesby Park till höger. Och det är väldigt tätt mellan, mellan tågen helt enkelt. Här är vi Wallentun och stationen bild. Från 1925 en bild från 1925 Från Wallentunas station Och Jag har en annan mikrofon inkopplad också Men vi har oss till den här Portsmikrofonen Även om min medhörning Inte speciellt bra Jag har ju naturligtvis besökt Wallentuna också flera gånger Gammal bild här från 1925 som det såg ut då. Och tågstorinna. Då var det omfattande godstrafik och grejer. Det var långa tåg, restaurangvagnar och... Ja, var det. Och ja. det startar mellan Teby och Vallentuna. Övergår järnvägen till sin högsta punkt och sträcker sig därför ned mot Vallentuna sjön. Valentun har även ett rätt stort stationssamhälle med tegelbryg och hotell. Ja. Och man antar att Gustav Vasa föddes i Lindholmen. Det är väl inte helt fastställt tror jag. Förbi Frösunda station. Det har jag varit. Ekskogens station har jag inte varit. Och... Uh Faktum är att det fanns en fabrik där precis innan Korssta Och det står också Broby Tegelbruk med lastplats. Och sen kommer en Kårsta station. Så att det där företaget som låg där har säkert haft en, en, en lastplats för godsvagnar. ja Och sen gick det vidare då från Korssta uppåt till Rimbo anslutande linje till Norrtälje, Uppsala, faringen till Gimo. Ja, här har vi Rimbo station då 1925. gammal bild alltså. Vi kan gå in på samlingsportalen också och få fram mycket bilder och liknande. Norrtälje station 1925. Rimbo 4,2 km. Från Rimbo alltså gick det upp till Halstavik helt enkelt. Och det är ju pappersbruket, det är ju gammalt. Det har funnits bra länge där. Och jag tror även att det fanns planer på en järnväg upp till Väder faktiskt men det blev aldrig så. Från Rimbo gick också järnvägen då till, till Uppsala 6 mil. Och det hette från början Uppsala Länna järnväg. Det står också Allmunge här. Marielunds station. Ja. Som jag besökte då. Marielund station besökte jag ju sommaren 2011. Det står ju här. Äh, äh, trehörningen. Sjön Trehörningen. Eh. Äh, och i Funbo var det väl så var det en, en, ett, hus där, ett gammalt hus där, det hade varit en banvax, banvaxstuga där. Jag kommer inte ihåg om det hade varit en hållplats en gång i tiden där. Bärby har en station, Sköldsta Årsta också. Det står Arsta här, men på den gamla tiden så låg det alltså Uppsala Östra station. Det låg på höger sida om, om stationen där, men det är ju ändrat nu då. Man har byggt om hela, rivit upp smalspår och sånt. Och nu hamnar ju då katten mycket närmare. Den riktiga stationen i Uppsala som är ombyggd då. Det nya resecentret. Jag har i Gim också. Ja. Och Danmora Harks järnväg har vi också va. Danmora Harkshams järnväg. Som jag väl tror hade två spår vid det ett tag, både smalspårig och normalspårig. Och det fanns sidobaner också, sidobanor också här faktiskt. Normundlövsta bruk fanns ett sidospår. Så att. Det finns mycket att läsa här faktiskt om smalsporiga järnvägar överhuvudtaget, va? Och samlingsportalen.se har vi också då. Uh, faktiskt. Vi har alltså samlingsportalen.se som finns väldigt mycket. Uh, helt enkelt. Det är väldigt mycket som finns på samlingsportalen.se Ja, och... Uh, överhuvudtaget så finns det väldigt mycket sådana här gamla bilder och liknande att titta på, på på nätet helt enkelt Ja, det är en mängd med järnvägar som har funnits här både på Öland och eh, på Gotland fanns det järnvägar och så vidare ibland finns det små rester kvar så att säga då Ja eh, Det är en lång rad här med järnvägar och det var det här problemet med att det var olika spårvidder som kroglade till det hela kan man ju säga. Men det var no normalspår järnvägar och smalsporiga järnvägar och då fick de lasta om godset va. Så att eh, det var ganska tokigt det där. Eh, till exempel på Öland och Gotland så var det bara smalsporigt va. Men eh, i andra delar av Sverige så skulle man mötas med mellan smalspor och normalspår Och godset måste då lastas om helt enkelt. Så att det blev komplicerat kan man säga så det var lite kortare beskrivning ut det finns ju kartor att titta på också där Lanna Norrtälje järnväg fanns något som hette också det var olika men som sagt var det var mycket smalspårigt var det ju faktiskt att man gjorde smal, smalspåriga järnvägar det bästa hade varit om alla järnvägar från början hade varit normalspåriga. Men man valde olika spårvidder helt enkelt. Och här är vi inne på en lång rad med normalspåriga järnvägar. Och här finns ju då en del järnvägar som helt enkelt än idag är kvar så att säga har levande tågtrafik på riktigt, om man säger så. Trafikaktiebolaget Grängesberg och Oxelösunds järnvägar har ju upphört att existera och ingår numera i Green Cargo. Men det var ganska segligat, seglivat tågbolag, TGOJ faktiskt. Ganska intressant så fanns ju till exempel här en Ja, Vi har ju Näs, Horndal Vi hade också en järnväg Mellan Fors Jag vet inte det står här Normalspårig järnväg Mellan Fors och Garpenberg Det tror inte stå står med här Fors och Garpenberg Hade en förbindelse fram till 67 Med godstrafik Men från början så var det persontrafik också Sala, Gysinge, Gävle hade en järnväg också faktiskt här. Och jag var i Garpenberg och Garpenberg hade alltså en järnväg ner till Fors som nedlades. Även från Hondal har det funnits en järnväg också. Och här kan man se en karta också på de där broarna man ser på bilderna, Gysinge broarna och ska tydligen bevaras man kan säga att järnvägen från Gävle utgick från Hagaström där svängde järnvägen av på sin färd ner via Gysinge och så ända ner till Sala och även Heby hade väl en järnväg också va? gick väl en järnväg mellan Heby och Rundhällen tror jag också faktiskt där där kan man se Hagaström så svängde det av faktiskt. Förbi Hedersunda och Gysinge. Och de här broarna där. Över Dalälven. De ska bevaras nu tydligen. Tärnsjö. Och just det. Så kan man se hur järnvägen gick faktiskt. Och den var... Ja, den var, den var normal, normalspårig järnväg. Och jag har ingen, ingen medhörning här i mina hör? I mina hörlurar man. Och jag är ganska så förkyld och trött Så att eh, Sala Gysinge-gevle järnvägheterna. Och eh, man får lite kortfattad eh, information. Eh, och det var en normalspår järnväg Och det var nästan 10 eh, mil järnväg. Eh, nästan 10 mil järnvägheter. Och persontrafiken gällde 64, godstrafiken var helt nedlagd 1978. Och 1990, alltså var hela banan helt uppriven. Och ja, det var ett stycke svensk järnvägshistoria det där faktiskt. Och. Ja, vi kan se en tidtabell också här då, från 1930. Ja eh, Sala Gysinge, Gävle järnvägsbolag 1435 eh, Spårvid Tittabellen gäller från Gävle Först eh, Det är pilar som anger här då Anmärkningar Andra tredje klass fanns det Det var inte så många tåg att välja på Det var i princip tre tåg som gick hela vägen Ja, ah, det var det inte faktiskt Säger jag här för ett vände i Tärnsjö utan det var två stycken genom, genomgående tåg och så fanns det också ett tågpar som gick och vände till och från Tärnsjö Sala. det var två genomgående tåg eh, från Gävle så svängde linjen av de stannade alltså i Hagaström och avgick från Hagaström och sen svängde de in på egen linje. På sin färd mot Hedersunda och Gysinge. Tärnsjö. Rundhällan. Och där fanns tydligen en anslutning mot Enköping tror jag. Ja, och där gick de ner mot Sala. Och som sagt, det var inte så många tåg att välja på. Det var liksom inte så här att det var tåg varje halvtimme och sånt utan det var ganska så kläst mellan tågen helt enkelt. Det var inte så mycket tåg att välja på kan man säga. Och tretton dagsafton 54 drog en våldsam storm fram vid Estrikland. Stormen så kallade 13 dags Uren fällde tredje, parkres, planader, välte bilar, lastfarty lastfartyget, nejdan försvann med man och allt i Gävlebukten. Och har först på senare år Och eh, I sydösta Gästekland räckte skog för miljonvärden överända. Värst utsatt var området norr om Dalälven. Då var de förnebok och när våren kom, 54, började uppröjningsarbetet i skogarna. Avsevärda mängder timmer släpades fram till Stadabanan stationer i Hedersunda, Gysingen och Rundhällen. Timmerupplag fanns även i något mindre kvant kvantiteter i Tärnsjö och Vägarna var inte tillräckligt berga för tunga timmertransporter. För järnvägstransporter var det enda möjliga. Ja... Man körde med lokomotorer men de orkade inte dra de här tunga godstågen så man fick sätta in ångloke. Jag, jag var under dessa år anställd vid SJ i Gävle som lokt jag kommer väl ihåg att ett dagligt jobb på skubblistan var godstågen på Salabanan. Förutom de enliga två godstågen kunde ibland även extra godståg sättas in. Normalt åkte vi i sydlig riktning till Gysinge med 71 31. I Gysinge fick vi avbita personal som kom pass med 773 med avgång från Jävle vid 9-tiden. 771-31 innebar tjänstgöringsbörjan vid 4 på morgonen och vi kom tillbaka till Jävle pass med 774 ungefär vid 14-tiden. Det var tomvagnar och några finkor. Vi växlade lite bakmyra och hedersund där vi nu var fram i Gysinge vid 9-tiden. I Gysingen förekom en del växling. Vi tog vatten och gjorde tåget klart för våra avbytande kollegor. Den andra turen var längre efter avbytet i Gysingen. Tog vi 70 30 till Sala med växling på mellanstationer i Tärnskö rundhällen. Och vi var väl framme i Sala med det och vattentagning samt framväxling av det återgående godståget 70 på hemvägen hängdes det på åtskilliga lastade timmervagnar i Rundhäla, Gysing och Hedesunda. Tåget kom mestadels att bestå av 60 axlar. Vara cirka 50 var lastade med timmer. Vattentagning i Gysing är ett hitabels enlig ankomst i helvetet norra 1940. Om vi hade tur. Man körde i 50 för godståget och persontåget i 60. Man fick stanna och själv veva bommarna på en del platser. Så att det var lite föråldrat, det där. Det ganska så kraftiga log faktiskt. En bild från jävle Lokstation i april 1953. Det var kraftiga grejer det här. Och det var lite grann om den här järnvägen som alltså gick mellan Sala, Gysingen och Järngevle äh, vi kan se en del statistik på hur mycket man fräktade här också i godstrafik och persontrafik men tiderna skulle ju komma att förändras äh, radikalt på många ställen i Sverige och byar tömdes och så vidare och järnvägar började läggas ner ja det revs upp, godstrafiken kanske var kvar delvis också jag uh, sitter och tittar lite grann här. En del av dessa järnvägar finns fortfarande kvar idag, men mycket är ju borta. Och det här var så alltså privata godsbolag också. Men uh, faktiskt, uh, sitta och titta och tittar lite grann här. En del har ju räddats då till eftervärlden. Här hade vi till exempel uh, Horndal hade ju förbindelse jag tror inte det står här men Garpenberg hade också en järnväg med fors det var ju nämligen så här va? att man gjorde om den här järnvägen då bilden ovan visar ett tåg på sträckan Näs-Hondals järnväg tåget som kommer från Hondal håller just på att stanna vid stationen Hondals bruk för fortsätter mot Näs bruk sent 20-tal Uh, Först var det en järnväg mellan Näs och Morsuttan Morsuttan låg väl också ut med stambanan norra stambanan Jag har ju besökt Byvalla i Avestakommun Och Nesbruk. Uh, jag tror väl inte att det finns kvar idag uh, Jag tror inte att det finns någon bruk i nes idag Morshättan ligger alltså ut med den norra stambanan. Man ville ha alltså en järnväg från Näs till Fors eller till Morshättan. De ville ha en smalspårig järnväg mellan Näsbruk och Morshättan alternativ till Fors. En kortare sträcka till Morshättan. Och... 1876 öppnades järnvägen smalspårig mellan Nes och Morsuttan som låg, låg, ligger ute med norra stambanan. Stationen står det här i beskrivning då. Morsuttan och norra stambanan 1,6 mil ovanför Krylbo. Smalspårig järnväg. Det står Västan Hede här. Det är någon sån här färdtjänstbolag här uppe. Bussbolagen och liknande som, som finns i Västan Hede står det. Uh, ja. Här står det Morsettan stationen. Stationshuset är evs 1971. Bild för Morsettan station i slutet av 1800-talet. Här fick man ha omlastningsmagasin mellan smal och normalspåriga vagnar. Det var det som var problemet med det var olika spårvider. Här var man framme i Morshättan som låg ut med den norra stambanan. Så det var omlastning helt enkelt mellan smalspårigt och normalspårigt. Banan spår vid 891. Man bytte ut en klena rälsen till stålräls klarade tyngre Den smalsporiga stationen i Näs är en bild här omkring 1915. 1918, 1918 beslutade egarna att järnvägen skulle läggas ner mellan västanhed och Morshötan. Den skulle breddas till normalspår mellan Näs och västanhed samt anslutas till en nybyggd normalspårig bana på sträckan Västanhede och Horndals som också låg ut med den, den eh, norra stambanan. Den 1 oktober 1921 lades trafiken ned på den gamla sträckan istället startades trafik på normalspårig trafik mellan Nes och Horndal och man sålde det smalspåriga, eh, smalspårsmaterialet då. Eh, ska vi se här ja. Bilden är ovan är tagen strax efter det att spåren på Nesbruksstation omlagts till normalspår. Delar av smalspåren är ännu ej borttagna. Man kan se små stumpar. Det gamla stationshuset syns till vänster, vänster. Det ersattes i samband med omläggningen av ett nybyggt beläget något uppåt i bilden. Eh, gammalt vykort. Man har tagit en, en bild på från ett gammalt vykort här. Man kan se att vissa bitar av smalspåret ligger kvar som, som isolerat. Här Här ser man en nyare bild som visar plats. Nu ska vi se här, man har tagit en modernare bild från 2003. Det kommer ett godståg här. Från 2002 kommer ett godståg. Och visserligen så det ser det ut som ett SG's lok där. Med ett SJ-märke på. Men det är ju så att SJ AB hyr ut sina RC-lok ibland och då kan man få dra godståg för SJ kör inga godståg men om ni ser ett godståg som det står SJ på med ett rc så är så lok, tillhör loket SJAB fast det är uthyrt till något godsbolag som använder det för godståg <går> det låter lite kig Morskyttan Bilden tagen 2002 Loket tillhör SJAB ja, det står SJ där men loket är uthyrt till ett godsbolag som lånar loket helt enkelt Essie kör alltså inga godståg efter 2001 Ja Idag är den forna stationen bara en mötesplats längs den fjärrstyrda norra stambanan Det som skvallrar om att det är Morsytan och stationsnamnet som sitter på Reléhuset, där står det Morsytan Till vänster på platsen för forna stationshuset finns en minnestavla med lite historisk text om Norsettan station Tåget är ett norrgående godståg med ett RC log som dragkraft och det är uthyrt alltså och körde ett godståg SC hyrt ut ett log som de hade över då helt enkelt, de kör alltså inga godståg Nu ska vi se här Ja, Nes Horndals järnväg och den blev då normalspårig och för att komma i kontakt med det svenska järnvägsnätet anlade Horndals järnverk 1885 ett järnvägsspår mellan järnverket och Horndals station vid norran stambanan en kilometer långt och man hade ett eget ånglok också faktiskt med namnet Dalane. Ja man ja, det ligger inom Avästa kommun va? så det tillhör ju Dalarna Ja just då. Ja jag aner sedan 1652 Man ägde även Nes Mellan de olika bruken Horndal och Nes gick det åtskilligt med gods i båda riktningarna Godset transporterades på smalspårstågen mellan Nes och Morsuttan Läste vi med morskyttan till normalsporiga s transporterades vidare med S till Horndal. Och naturligtvis var det samma sak i andra riktningen. Men det här blev alldeles ohållbart. Det var både dyrt och tidsödande. Och sen skedde då en ändring av linjen och ombyggnad så att man gick istället mellan Nes och Hondal. Den gamla sträckan Västanheden-Morsittan lades ner Och här är ett normalspårigt tåg på bilden med, med ånglok vid by station Det är på väg mot tordal. Loket kom ursprungligen från en järnväg nere i Skåne. Och från och med 1900- Vi ja 1921 då Oktober 1921 1 oktober 1921 Så började trafiken på den nya normalspåriga järnvägen Nils Horndal öppnades Och den gamla Smalsporiga biten upphörde Och revs upp sen Man hade provisorisk Godstrafik på sträckan Västanhede Horndal sedan 1920, 8 km lång. Och ja. Bilder visar nya stationen Nesbruk. Den ersatte den gamla i samband med att den breddades till normalspår 1921. Hordalsbruk, station och barngård. Våghuset till vänster finns kvar än idag bilden är tagen omkring 1924 från 1933 upphörde den allmänna trafiken <skratt> ja jag kunde inte stoppa där, utan nu fick ni höra hur jag nös jag har också en inspelning här faktiskt när Lennart ringer till mig från studion jag satt hos Geo Lindberg där, och så skulle han nysa men nu fick ni höra hur jag nös här Kraftigt. jag skulle trycka på pausknappen här, men det han är inte med. Utan det kom en kraftig nysning här. så ni kan höra i för skilj jag är. Inte som man. Ja, man lade ner persontrafiken då och körde vidare med enbart godstrafiken. 1953, samman med nedläggningen av Vallsverket i Nese. Lade man ner godstrafiken på delen neds horndalsbruk Och 1976 upphörde man med godstrafiken på den återstående en km långa delen mellan en och Banan revs efterhand upp. Ja... En finns kvar. En bild tagen 1953 visar, visar sista tåget från Näs. När det passerar vägkorsningen och kilometer söder om Horndals bruk. det är en gammal bild där? Äh, faktiskt. 1953. En annan bild taget 1953. Ett godstål på väg från Näs till Horndal. Ganska unika bilder. Man kan läsa mycket annan text också här. En 1970 vid Hordalsbruk. Ett ogluck som hette Hordal. Ja. Ja. Vad den berättelsen faktiskt. Jag vill se var de berättar läsa där. Berättelsen om Nes Horndals järnväg. Ja det fortsätter med text här. Faktiskt. Vi ska se vad som händer. Ja med en bild också då, ja. Ja. Gävleborgs län har vi där ja. Någonting som heter Born. Det är flera som heter Born. Ja där låg morshyttarna. Just det. Horndal. Horndals bruk har vi där ja. Västanhede och Nesbruk Västan har vi där som väl ligger vid bysjan. Här vid också Ja öster och så en pil upp till gruvgården för där fanns en järnväg nämligen uppe i Garpenberg från, från Fors upp till Garpenberg fanns en järnväg I gruvgården alltså, jag låg i Garpenberg När jag var i Garpenberg så kunde man inte se någonting så säger säga var det hade sin järnväg någonstans i Garpenberg men som sagt då fram till gruvgården i Garpenberg så anslöt en järnväg från, från Fors men jag tror väl inte att äh, jag tror väl inte att det finns med här järnvägen som gick mellan jag vet att jag kan titta på en karta här och få fram då uh, okay, we'll ska man få lite närmare upplysningar här. Mm. Nej. <skratt> uh, det är olika delar utav... Utav... <skratt> Ja, Seter hade ju en järnväg upp till Bispar, gruvan. Man hade järnväg till sjukhuset också. Jag såg här ett inlägg en person som kommer ihåg ångloken som gick. Alltså sjukhuset i Seter hade en egen järnväg. Det är patienter som kom i varm och det här är ganska intressant. Det revs upp i början på 50-talet. Här kan man få fram en uppgift om järnvägen som gick sträckan Fors- gruvgården i Karpenberg faktiskt här. Och där gick väl och det är rent allmänt norra stambanan här. Ja. ja. kan man inte få fram någonting här. För förr i tiden gick Norrlandstågen gick alltså på sträckan Stockholm-Uppsala-Avästa och så gick de så att säga, upp mot Storvik upp till Norrland. De gick inte sträckan Uppsala-Gävle på den gamla tiden. Utan, här är Norra stambanan helt enkelt där. Någon uh -huh. här. För det var ju så att. Uh, och de stannar i byvall också, vet du, De här uh, tågen också. Några stambanor. ska uh, vi se. Så kom upp så alla Storvik gick tågen. <tryck> Ja. ska vi se några av stambanan omfattar i sträckan ja, just här är en äh, gammal bild från äh, Stockholm här äh, 1902 ett lok som växlar jag kan inte påsa att man känner igen sig precis så här väldigt gamla bilder och det är broar som inte finns kvar idag. Så det är väldigt svårt att känna igen sig helt enkelt på så här väldigt gamla bilder som man kan se ibland, exempelvis på samlingsportalen.se det är helt otroligt alltså det finns också gamla filmer också som är filmat det pågår en växling där med ett ånglok ja. Sala station över här omkring 100 en bild på och station över här ja och lastade vagnar det var mycket på den tiden i Uppsala 1902. Jaha. Då de såg det ut i alla fall i Uppsala 1902 på stationen. Sedan har de byggt ut dubbelsporet successivt. Och infört fjärrblockering och olika säkerhetssystem och så vidare och vart efter. Mycket fakta och statistik. Nu har jag fått fram en gammal tidtabell det skedde en omläggning senare så här att Nor Norrlandstågen gick vad kan säga Gävle-Uppsala Gävle, -Uppsala. Uppsala -Gävle den, den sträckan men så var det ju inte förut längre tillbaka i tiden utan, utan då gick man gick man delvis på Dalabanan och svängde av i Krylbo så att säga, vi tittar vi gick Stockholm Uppsala. Vi ser från Stockholm till Norrland då. Gick man Stockholm och Uppsala. Från Uppsala gick man upp mot Heby. Och stannade också faktiskt. Jag kan se här. Nej. Det var vissa tåg som stannade. Men. Det var mötesplatser idag va. Julebo hade vi till exempel där. Jag tror det fanns en liten järnväg där också faktiskt i Hjulebo som hette. Fors fanns en järnväg till Garpeberg. gruvgården som det hette. Ja. Och faktum är att tågen stannade i... Ja, Men inte de, här, inte de här Norrlandstågen stannade väl inte i Byvalla till exempel. Men det fanns tåg som stannade i Byvalla. Jag tror att man fick byta tåg. De långväga tågen stannade inte i Byvalla va. Men det fanns... Ja, här var ett tåg som gick ändå upp till Ånge faktiskt. Det fanns i alla fall tåg som stannade i Byvalla va. Men inte de... De tåg som skulle gå längst bort, så att säga, på sträckorna. De stannade inte i Bivalla. Titanbältet är ner från 1930 här, kan man se. Och kan konstatera i alla fall att det fanns anslutning också till Bivalla med tåg till Till Långsättan faktiskt. Det är ju långt tillbaka i tiden här. Och titta bilen var från 1930 här. <kör> I Horndal fanns anslutande tåg till Nesbruk också. I Fors fanns anslutande tåg. Fast det var inte så många men till Garpenberg. Ja. Och här finns ju då Bivalla med. Helt utan att den här Bivalla stationen Bivalla stängdes senare. Men det är rätt så intressant, måste jag säga. Även en liten hållplats som heter Dahlgränsen finns med här. Och äh, Torsåker ser man också faktiskt. Rätt så intressant. Och det äh, kan eventuellt ha varit 3,3 mil till, äh, till järnvägen från Fors till Garpenberg. <coughs> som fanns där ja, i mängder med små såna här hållplatser och grejer som fanns på den gamla tiden alltså det är ju borta sedan väldigt länge man det finns ju också faktiskt vissa stationer som kommer tillbaks igen och som öppnas igen efter en väldigt massa år eeeh uh, ja det fanns ju en järnväg från Norrsundet Ockelbo till Linghed mellan Falun och Rättvik fanns en järnväg till exempel också Bollnäs eh, Orsa fanns en järnväg och eh, Mora upp till Älvdalen fanns den så att det fanns väldigt mycket man kunde köra från Ludvika också upp till Västerdalsbanan faktiskt så att det är en hel del förbindelser som är borta faktiskt, där, så det funnits mer järnvägar än det finns idag det kan man ju konstatera i alla fall och äh, <coughs> tittar alltså på äh, avdelningen normalspåriga järnvägar som har funnits Ja, här har vi då Falun Rättvik, ja. Det var en del av Järnvägen Falun Rättvik-Mora. Och ja, Faluns norra Järnvägstation. Och ja, vi gick upp mot Rättvik där. Och vi kan ju titta på en en karta som visar sträckan här. Ja, just det. Nu har ja, vi Mora, ja. Och järnvägen... Ja. I Rättvik så gick järnvägen av där. Och gick rakt ner, ja, rakt och rakt men... Vi gick neråt där mot Svågmera och Krygsbo. Ner mot Falun. De hade en egen station där vid Falun, norra. Och idag finns ju bara en järnvägsträcka kvar mellan på Falun som för där var det inte, inte trafikeras med någonting annat än enstaka MCE-tåg. Ja just då. Och äh, ja, Kryx på station. Omkring 1910. Till höger i bildens riktning mot rätt då. Ja, så att det var väldigt bra. Men det var det här med olika spårveter också. Som krånglade till det hela. Det blev en del av Gebre Dala järnvägar också. Och här fortsätter ju tågen ända upp till... Ända upp till Mora faktiskt. Så att det olika järnvägsbolag och sånt. Men vi vet ju hur det blev sen... Många de här privata järnvägen gick omkull och sånt och klarade inte av trafiken så att säga. Det hade varit bättre för många järnvägar i Sverige om de hade varit normalspåriga från början. I vissa fall så var de varit tvunget att lasta om godset mellan normalspår och smalspår och vice versa. Vilket krångla till det hela så att säga. Så det hade underlättat om de hade varit normal normalspåriga. Det var så alltså väldigt negativt helt enkelt. Ja, statens järnvägar, ja. De kom ju att ta över väldigt mycket av järnvägarna i Sverige. Det kom ett beslut om att man skulle förstatliga järnvägarna. Och så skedde ju också i Sverige, till stora delar i alla fall. Med tiden och framförallt de här smalspåriga järnvägarna som med tiden kom att att försvinna Kalmars järnvägar också va det gick en järnväg järnvägstationen i Kalmar 1898 det skedde en ombyggnad av stationen senare ja en, en, en, en gammal bild kan man säga. Då måste man ju se att det är en bild från 1898 <hör> som den såg ut då. Olika eh, järnvägsbolag helt enkelt som fanns. Och eh, <hör> Ja, det här med att det var olika spårveder och sånt som i vissa fall gjorde det lite krångligt då med godstrafik. Olika spårveder helt enkelt. Det måste lassas om och sånt. Och likadant här med bivala järnväg. så krånglar det ju till det hela, så att säga. E, verkligen. Och här också Kalmar centralstation från 1924. jag fanns väl inte järnvägen med här som gick mellan Fors och Garpenberg tror jag jag fanns väl inte med här riktigt faktiskt Men det, det kanske inte var persontrafik där va På den järnvägen Det kanske det endast var för godstrafik Möjligtvis va Den här sträckan mellan Fors och Garpenberg Om det inte var persontrafik så kanske det inte finns med här Det kan ha varit så faktiskt jag vet inte om det var persontrafik på den linjen. Det kanske inte var faktiskt. Så att det har funnits olika privata järnvägar i Sverige och sånt faktiskt då. Det var ju väldigt mycket som statens järnvägar tog över med tiden faktiskt. Det kommer att förstatkas alltså, väldigt mycket.